Овою. І Єн і Бен мовчки перезирнулись, «А нікому не знайшло в голову, що це все може виявитися пасткою?» – запитав Рошан. І Єн з Беном знову обмінялися мовчазним порозумілим поглядом. В обох була та сама думка. «Ризикнем!» – твердо промовив Бен, напустивши на себе якусь тільки міг упевненість. Ар'ямі Бос знову запалила сірник і піднесла його до білої свічки перед собою. Поки її тремтливі руки тягнулися до гнота, миготливе полум'я вихолоплювало з темряви зали непевні обриси. Свічка розгорялась, повільно розширюючи довкруж себе осяйне коло. Стара дмухнула на сірник, і дерев'яна шпичка загасла, пустивши на півморок під стелею маленького привида з блакитного диму. Легкий дотар повітряного струмення погладив її волосся на потилиці, і ар'ямі обернулася. Порив холодного повітря, просякнутого кислим і різким смородом, ворухнув її накидкою і задув полум'я свічки. Темрява знову огорнула стару жінку, і вона почула два короткі удари в хідні двері. Ар'ямі стиснула долоні й помітила, що крізь поріг сочиться слабке червонясте світло. Ступ повторився, цього разу сильніше. Стара пані відчула, як чоло її вкриває з плівкою холодного поту. – Шері, ти? – слабко гукнула вона. Звук її голосу кволим відлунням розтагнув у темряві будинку. Відповіді не було, а за кілька секунд два удари в двері повторилися. Ар'ямі намацала потемки поличку над каміном, з якого кілька вмирущих жалинок і щеки дали довкола останні полиски. Не самохідь, не бачачи, збила на підлогу кілька предметів і нарешті її пальці наштовхнулися на видовгасті металеві піхви кенджала. Вона витягла зброю задивилася на золотистий блиск зміїстого леза в відсвітках приску, а під вхідними дверима шпагою сягнув промінь світла. Аріаміна брала в груди повітря і повільно посунула до входу. Зупинилася перед порогом і почула шелесть вітру в бур'янах в прибудинковім дворі. «Це ти, Шері?» – ще раз прошепотіла вона і знову без відповіді. Вона із силою стисла руків, як інжала, а лівою долоною обережно натисла на круглу дверну ручку і повернула її. Прокинувшись після років ретергійного сну, замок і ржава заскиглив. Двері повільно відчинилися, і блакитнувати світіння нічного неба променистим віялом розкрилися всередині дому. На дворі не було нікого. Бур'яни колихалися морем сотень маленьких листків, видаючи заколисливий шерех. Ар'ямі повільно виглянула за двері і зараз по бокам. Але у дворі не було нікого, тож старенька опустила очі і радто побачила біля ніг маленький кошик. Роздивилася. Він був накритий темною тканиною, через яку, проте, зсередини щось світилося. Аріамі укляхла і трохи відхилила покрив. Всередині були дві маленькі воскові фігурки голеньких немовлят. У кожній голівці стримів кінчик нитки, запаленої, мов свічковий гнотик, і обидві ляльки опливали, ніби свічки у храмі. По тілу Аріамі пробіг озноб. Вона відштовхнула кошик, і він скотився по вищерблених кам'яних сходках. Жінка випросталася і вже збиралась повернутися в дім, коли помітила, що з довгого коридору, що вів на протилежний край будинку, до неї наближаються охоплені полум'ям сліди невидимих стіп. Тоді відчула, що кінчал вислизає з її пальців і з силою затріснула двері. Спотикаючись, вона збігла по сходам, боячись повернутися до дверей спиною, і перечепилась через кошик, який скинула кілька секунд перед тим. Уже впавши, вона вражено спостерігала, як з-під дверей виринав язик полум'я, і стара деревина бралася вогнем, німов пергамент. Стара відповзла на кілька метрів до заростей і на силу підвелася, безсильно дивлячись, як із вікон вихоплюється полум'я, затягуючи на цілий будівлі смертельний вогняний бант. Аріамі вискочила на вулицю і, не спиняючись, аби озирнутися, побігла – аж доки не опинилася за сотні метрів від того, що тільки набуло її будинком. Язики цього воїстину погребального вогнища здіймалися в небо, люто випльовуючи жари розжеврілий попіл. У вікнах почали з'являтися обличчя мешканців кварталу. Потім стривожені люди побігали на вулиці, витріщилися на пожарище, що за лічені секунди розгорілося до небес. Ар'ямі почула, як із тріском обвалилася стеля, ще додавши пожив вогню. Обличчя в натопі освітило із силою, ніби від спалаху якоїсь червоно-гарячої блискавки, а люди приголомшено перезирались, не розуміючи, що сталося. Ар'ямі Бос залилася гіркими сльозами за тим, що було домівкою її юності, домівкою, в якій вона привела на світ дочку. А тоді, вимовивши слова безповоротного прощання, вона щезла в сплетінні калькутських вулиць. Додержуючи криптограми, розшифрований зі з'ясувати точне розташування будинку виявилося нескладно. Відповідно до тих указівок, належно зіставлених із польовим обстеженням, яке провів Рашан, будинок інженера Чандри Чатерджі був розташований на одній тихій вулиці, яка з'єднувала проспект Джанті-Дримогана, та вулицю Ачар'ї-Профулі, приблизно в милі на північ від північного палату. Щойно сірач переконався, що плід його розшуків був належно поцінований товаришами, він виказав нагальне бажання, негаючи більше хвилини, вирушити на пошуки Ізобел. Спільні намагання заспокоїти його і переконати в необхідності почекати на обов'язкове повернення дівчини не справили жодного враження на нього. І нарешті, виконуючи свою обіцянку, Рошан зголосився піти з ним разом. Обоє рушили в ніч, умовившись з іншими зустрітися знову біля будинку інженера Чандри Чатерджі, «Щойно матимуть відомості про Ізабел». «А ви що зуміли розвідати?» – запитав Ієн, звертаючись до Сета з Майклом. «Хотілося б представити результати так само яскраві, як у Сираджа, та все ж ми не натрапили на таку собі купу гниток, які можна порозв'язувати». Відповів Сет і почав розповідати про візит до містера Дерозіо, якого вони призупинили подовжувати пошуки, пообіцявши повернутися за пару годин і допомагати далі. «На цю мить ми змогли з'ясувати тільки те, що, повідане бабунею Шері, перепрошую, вашою бабунею, відповідає дійсності. Принаймні, частково», – доповів Сет. «В історії інженера є білі плями, які буде нелегко заповнити», – сказав Майкл. «Точно», – підтвердив Сет. «Більше того, гадаю, що найцікавіше, не що ми з'ясували, а те, чого з'ясувати не змогли». «Що ти хочеш сказати?», – запитав Бен. «Дивіться» продовжив сет, розтираючи долоні біля вогню. Історію інженера Чандри можна документально відстежити, починаючи від його вступу до Промислового інституту. Є папери, які підтверджують, що він відмовився від кількох пропозицій британського уряду працювати для потреб армії, зводячи військові мости та залізничну колію, що мала з'єднати бомбей з Делі і використовуватися винятково збройними силами. Аріамі розказала нам про відразу, що він відчував до британців, Докинув Бен. Він звинувачував їх у багатьох бідах, які впали на країну. Саме так, погодився Сет. Але дивно, що попри цю відверту неприязнь, яку він не раз відказував публічно, Чандра Чатерджі взяв участь в одному дивному проєкті британського військового командування в 1914-1915 роках, за рік до загибелі під час трагедії на Джиттерсгейт. «Ідеться про один загадковий проєкт із дивною назвою – «Вогняний птах».» Шері здивовано звела брови і присунулась до сета. «Що це за «Вогняний птах»?» – з розгубленим виглядом запитала вона. «Важко відповісти», – мовив хлопець. Містер Дерозіо вважає, що могло йтися про якийсь військовий експеримент. Частина офіційного листування, що знеслася серед документів інженера, була підписана таким собі полковником – Сером Артуром Ліваліном, який, як стверджує Дерозіо, мав сумнівну славу командувача військових частин, відповідальних за придушення мирних маніфестацій з вимогами незалежності в період між 1905 та 1915 роками. «Чому це мав?» – утрутився Бен. «А оце найцікавіше», – пояснив сет. Сер Артур Лівелін, цей офіційний м'ясник його королівської величності, загинув під час пожежі на джитерскейт. Що він там робив? Загадка. Усі п'ятеро перезирнулися, гублячись у припущеннях. Спробуймо трохи все впорядкувати, висловився Бен. З одного боку ми маємо талановитого інженера, який постійно відкидає привабливі пропозиції британського уряду працювати на нього в царині громадських робіт через свою відкриту ненависть до колоніального панування. Поки що все сходиться. А раптом з'являється цей загадковий полковник і втягує його в операцію, яка з усякого погляду мала би вивернути йому нутрищі від огиди. Секретна зброя, дослідження задля успокорення народних мас. І він погоджується. Не збігається. Хіба що... Хіба що цей Лівалін посідає неймовірні можливості переконування. Довершив Єн. Шері сплеснула руками, не погоджуючись. «Не може бути, щоб мій батько погодився на участь в якому-небудь військовому проєкті. Ні для британців, ні для бенгальців». Батько ненавидів військових і вважав їх просто харцизяками на службі в корумпованих урядів. Він ніколи не використовував би свій талант для створення чогось, призначеного для масового вбивства свого народу. Сет мовчки подивився на неї, розважливо добираючи слова промовив і все таки Шері існують документи, які підтверджують його участь у той чи інший спосіб. Значить, має бути якесь інше пояснення, заперечила Шері, мій батько творив нове й писав книжки він не був убивцею невинних. Окрім ідеалізації, напевно, має бути інше пояснення, наголосив Бен, і саме його ми намагаємося знайти. Повернімося до теми Лівалінової спроможності переконати. Що ж таке він міг учинити, щоб змусити інженера до співпраці? А чи його сила була не в тому, що він міг робити, припустив Сет, а в тому, що він міг би перестати робити? Не розумію, сказав Йен. У мене ось така теорія, взявся пояснювати Сет. У біографії інженера ми не знайшли жодної згадки про Джавагала, його друга дитинства, за винятком одного листа полковника Лівенина, до Чандри від листопада. 1911 року. У ньому наш приятель-полковник дописує постскриптом, де коротко натякає, що коли Чандра відхилить запрошення до участі в проєкті, він буде вимушений запропонувати посаду його старому другові Джавагалу. Моя думка така. Інженерові вдалося приховати своє юнацьке знайомство з Джавагалом на тому тю ув'язнення і щасливо розвивати свою діяльність, тоді як ніхто не здогадувався про допомогу, яку він надав другові. Та припустімо, що цей Лівалін відвідав Джавагала в тюрмі, і той розказав йому правду про свої стосунки з інженером. Це либо не дало Лівалінові чудову можливість для шантажу і примушення до співпраці. «А звідки ми знаємо, що Лівалін і Джавагал були знайомі?» – засумнівався Єген. «Це тільки припущення, але не безпідставне», – продовжив Сет. «Пояснюю». Сер Артур Лівелін, полковник британської армії, вирішує заручитися допомогою талановитого інженера. Цей відмовляється. Лівелін починає з'ясовувати його біографію і відкриває сумнівну судову справу, в яку той був утягнутий. Офіцер вирішує відвідати Джавагала, і той розповідає йому те, що він не хоче почути. Дуже просто. «Не можу в це повірити», – зауважила Шері. «Іноді найважче повірити саме в правду. «Згадаю, що сказала Ар'ямі», – трутився Бен, – «але не поспішаймо. «А чи Дерозіо далі займається цією справою?» «От саме в цю хвилину якраз і займається», – відказав Сет. «Кількість паперів така, що треба б цілого війська бібліотечних щурів, аби витягти щось на поверхню». «Непогано дали собі раду, хлопці», – зауважив Єн. «Іншого ми й не сподівалися», – підтримав Бен. «Тож вертайтеся до бібліотекаря і не спускайте з нього ока». У цьому є щось таке, чого ми поки не можемо схопити. «А ви що збираєтесь робити?» – запитав Майкл, наперед знаючи відповідь. «Підемо до будинку інженера», – відповів Бен. «Можливо, те, що шукаємо, якраз там. А може й зовсім інше», – застеріг Майкл. Бен усміхнувся. «Я ж сказав, будемо ризикувати». Шері і Єн і Бен підійшли до огорожі будинку інженера Чандри Чатерджі незадовго до півночі. Зі сходу на тлі повного місяця вирисовували кутастий стрімкий силует вежиш Ямбазару. Її тінь чорною стрілою падала на непролазний сад. зарослий пальмами та чагарниками, за яким ховалась та загадкова споруда. Бен трохи підтягся на металевих списах, які утворювали огорожу, і обдивився їхні гострі загрозливі вістря. – Доведеться перелізати, – зауважив він. – А це нелегко. – Не буде потреби, – сказала Шері. Першній звести цей будинок наш батько описав кожен його міліметр книжці, а я за всі роки вивчила кожен його заткуток. Якщо він описав точно, а я не маю в цьому жодного сумніву, за цими кущами є озерце, а за ним уже будинок. А ці списи? Що скажеш про ці списи? – заперечив Бен. Про них він теж писав? Не хотілося би до ранку штани штопати. У дім можна потрапити інакше, і не треба перелізати через цю огорожу. «Так чого ми чекаємо?» – дуетом запитали і Єн, і Бен. І Шері повела їх вузьким провулком, буквально лазом, поміж огорожою будинку та мурами прилеглої будівлі в арабському стилі до круглого отвору, що, очевидно, був виходом дренажної системи або колектора домашнього водогону. Зсередини в деревоні кислий їдкий сморід. «Сюди?» – недовірливо спитав Бен. «А чого ти чекав?» – напустилася на нього Шері. «Перських килимив?» Бензе зазирнув в отвір каналізаційного тунелю і знову понюхав. Божественно! Обернувся відтак до Шері. Ти перша. Вогняний птах Тунель виходив на поверхню під аркою невеликого дерев'яного мосту над озерцем, що лежало темним оксамитовим обрусом перед домом інженера Чандри Чатарджі. Шері повела обох хлопців вузьким і грузьким глинистим берегом. І коли вони обійшли ставок, Зупинилася, задивившись на будинок, про який мріяла все життя. Цієї ночі вона власними очима могла споглядати його підзоряним склепінням, по якому кудись у безмежі пропливали хмарки. І Єн і Бен теж мовчали поруч. Будинок являв собою двоповерхову споруду з двома вежами по боках. У ньому змішалися риси різних архітектурних стилів – від едвардіанських ліній до лицарських химерностей та образів, які можна побачити в якому-небудь замку, загубленому в горах Баварії. Однак увесь ансамбль мав сувору вишуканість, яку не міг би не оцінити, і найкритичніший погляд. Здавалось, будинок випромінює звабливий чар, і після першого розгубленого враження з'являлося переконання, що ця несумісність стилів і рис якраз і задумана, щоб усе це співіснувало в гармонії. Оселя інженера, оточена буйною дикою гущавиною, що приховувала її в самому серці чорного міста, виглядала як справжній палац, і гордовито височила перед ставом великим чорним лебедем, споглядаючи своє відбиття в опусі Діановій гладині. «Саме так і описав його твій батько?» – запитав ієн. Досі в захваті, Шері кивнула і рушила до підніжжя сходів, що вели до дверей. Бен та Єни сумніво дивилися, не розуміючи, як же вона збирається увійти до цієї фортеці. Натомість Шері, як виглядало, почувалася в цьому загадковому оточенні так, ніби мешкала тут від самого дитинства. Легкість, з якої вона оминала перешкоди, приховані під покровом ночі, навіювала обовим хлопцям дивне відчуття, ніби вони тут якісь зайди, непрошені гості на зустрічі Шері з мрією плеканою протягом усього її кочівного життя. Побачивши, як вона підіймається сходами, Бен і Єн зрозуміли, що це безлюдне, огорнуте примарним сяйвом місце було єдиною справжньою домівкою, яку мала дівчина. «Ви там усю ніч будете стояти?» – промовила Шері вже з останньої сходинки. «Ми тут загадались, як ще тут і потрапити?» – відказав Бен, а Єн притакнув на той приятелів сумнів. «У мене є ключ» сказала дівчина. «Ключ?» – здивувався Бен. «Де ключ?» «Ось тут», – відповіла Шері, постукавши вказівним пальцем себе по голові. «Замки цього будинку неможливо відімкнути звичайним ключем. Треба знати шифр». Бен з Єном підійшли заінтриговані. Обоє переконалися, що у центрі дверей була вмонтована вісі з чотирма коліщатами. Виходив горизонтально розташований зрізаний конус – вершина якого дивилися назовні. На ободі кожного колеса були вигравійовані на металі різноманітні знаки, ніби цифри на циферблаті годинника. «Що означають ці символи?» – запитав Єн, намагаючись розглядіти їх у темряві. Бен дістав сірник із коробки, яку завжди про всяк випадок мав при собі, і запалив його, підніши до зубчастих коліщат механізму замка. Метал заблищав. «Це алфавіти!» – скрикнув Бен – «Кожне коліща має вирізблений алфавіт – грецький, латинський, арабський та санскритський». «Чудово! – зітхнув Йен. – Просто як дивері». «Геть з невіру! – втрутилася Шері. – Ключ простий. Треба скласти слово з чотирьох букв, щоб кожна з іншого алфавіту». Бен уважно подивився на неї. «І що це за слово?» «Дідо! – відповіла дівчина. – Дідо? – перепитав Йен. – «А що воно означає?» «Це героїня фінікійської міфології. У нас її Дідоною називають», – пояснив Бен. Шері підтвердила, і близнюки обмінялися такими променистими поглядами, що і Єна аж завидки взяли. І він незадоволено запитав. «От не втямлю, який стосунок мають фінікійці до Калькутти?» «Карфагенська цариця Дідона кинулась у погребальне вогнище, щоб угамувати гнів богів», – пояснила Шері. «Очисна сила вогню». У єгиптян теж був подібний міф про птаха Фенікса. «Міф про вогняного птаха», – додав Бен. «Чи не та сама назва у військового проєкту, про який розповідав Сет?» – запитав Йен. Друг ствердно кивнув. «Від цієї справи в мене вже волосся сторч стає», – зауважив Йен. «Ви справді збираєтесь увійти туди, до середини. Що будемо робити зараз?» Бен і Шері перезернулися, їхні очі світилися рішучістю. «Нічого складного», – відповів Бен, – «просто відчинимо ці двері». Відчитання сотень документів, що оточували огрядного бібліотекаря містера Дерозіо, його повіки почали перетворюватися на мармурові брили. Океан слів і цифр, який він видобув з архівів інженера Чандри Чатерджі, заколихався в примарливому хвилястому танці, який ніби наспівував йому колискову опиратися якій було несила. «Хлопці, гадаю, це слід відкласти до завтрашнього ранку», – почав містер Дерозіо. Сет, який уже довший час з острахом чекав на цю заяву, тут же виривнув з моря течок і зобразив якнайприязнішу усмішку. «Отак прямо зараз відкласти?» «Ні, містер Дерозіо!» – шанобливо засперечався хлопець. «Це неприпустимо! Ми не можемо це зараз відкласти!» «Ще кілька секунд, і я звалюся на стіл синку», – відказав Дерозіо. «А Шива у своїй безмежній доброті наділив мене вагою, яка під час останнього зважування в лютому цього року коливалася від 250 і 260 фунтами. Ти розумієш, що це таке?» – сет твоє усміхнувся. «Кілограмів 120», – підрахував він. «Саме так», – підтвердив Дерозіо. А ти, синку, хоч раз пробував зрушити з місця дорослого чоловіка вагою сто двадцять кіло? Та щось не пригадується, втім... Агов! – викрикнув тої миті Майкл, із не знати якого закут казали, заваленою швидкошивачами, коробками та стосами пожовклого паперу. Я дещо знайшов. Сподіваюся, що подушку. Понуро промовив дорозіо, знесилено зводячи на ноги свою тушу. Майкл вигулькнув за вкритим пилом стелажів, тримаючи в руках коробку повну складених удвоє аркушів та погашених марок, вицвілих від безжального часу. Сет скинув бровами, молячись у душі, щоб ця знахідка була чогось варта. Гадаю, це результати попереднього слідства, проведеного у зв'язку з низкою вбивств, сказав Майкл. Вони лишали під стосиком судових повісток на ім'я інженера Чандри Чатерджі. Це суд над Джавагалом?» Аж підскочив сет, явно збуджений. «А ну дайте подивлюсь, зажадав Дерозіо. Майкл поставив коробку на письмовий стіл бібліотекаря. Хмарка в жовтуватої куряви затанцювала в конусі золотого світла від електричної лампи. Опецькуваті пальці бібліотекаря обережно гортали документи, а маленькі очиці вдивлялися в зміст. Затамувавши подих, Сет спостерігав за бібліотекарем в очікуванні якогось слова чи гримаси раптової цікавості на обличчі. На одному аркуші з кількома різними марками Дерозіо спинився і підніс його до світла. «Ану, ану!» – пробурмотів він собі підніс. «Що там, пане?» – благально промовив Сет. «Що ви знайшли?» Дерозіо підвів очі й широко, якось по котячому посміхнувся. У моїх руках документ, підписаний полковником Сером Артуром Ліваліном. У ньому, посилаючись на міркування Генерального штабу військову таємницю, наказує відкласти розгляд судової справи номер 089861А у 4 відділі Найвищого суду Калькутти, у якій громадянина Лагаваджа Чандру Чатерджі, інженера, звинувачено в можливість співучасті у таюванні та або приховувані доказів розслідуванні вбивства і передати його до Найвищого військового суду Збройних сил його королівської величності зі скасуванням всіх попередніх рішень, а також доказів, наданих під час судового розгляду захистом та прокуратурою. Дата – 14 вересня 1911 року. Майкл Сет ошелешено, не мовлячи ні слова, дивились на містера Дерозіо. «Добре, хлопці», – сказав бібліотекар на сам кінець, – «хто з вас уміє готувати каву?» «Це може бути дуже довга ніч». Замок із чотирьох коліщат з алфавітами майже нечутно скриготнув. За кілька секунд залізні масивні стулки дверей повільно розчинилися і зсередини вільнуло повітрям, роками замкненим у будинку. Сутінки не змогли приховати враз побілілого обличчя ієна. «Відчинилися» прошепотів він, тремтячи. «Як завжди, ти дуже спостережливий», – прокоментував Бен. «Не час на жарти», – відказав Єн. «Ми не знаємо, що там усередині. Бен дістав коробку сірників і потрусив нею. «Це лише питання часу», – впевнено промовив він. «Хочеш увійти першим?» І Єн обдарував його лютою посмішкою. «Залишаю цю честь тобі», – буркнув він. «Я піду першою». Втрутилася Шері і тут же ступнула до середини, не чекаючи на відповідь обох друзів. Бен вопливо запалив інший сірник і тут же рушив за нею. І Єн поглянув на нічне небо, ніби й боявся, що має останню нагоду споглядати його. І набравши повні груди повітря, пірнув у середину інженерового будинку. мить двері за його спиною зачинилися так само тихо і плавно, як і впустили їх. Троє друзів на мить зупинилися пліч-опліч і байн високо здійняв сірник. Перед їхніми очима розгорнулося приголомшливе видовище, перевершуючи мрильові очікування, які хоч би хто з них міг плекати відносно цього місця. Вони опинилися в залі, увігнути склепіння якого, розписане монументальною фрескою, підтримували потужні візантійські колони. На фресці були представлені незліченні епізоди з діянь персонажів індійської міфології, розташовані концентричними колами довкола центральної горельєфної фігури богині Калі. Стіни залу були уставлені вщерть повними книжок-стелажами, які розташовувалися двома півколами більше як три метри за вишки. Підлогу вкривала мозаїка з лискучої чорної смальти і скалок гірського кришталю, що створювала ілюзію небозводу з сузір'ями й окремими зірками. я уважно удивлявся в узори в себе під ногами, розпізнаючи деякі з небесних фігур, про які Банкім розповідав йому святому Патрику. «От би, якби це побачив Сет!» – прошепотів Бен. У кінці залу, вже за межами цього зоряного килима, що зображав відомий людям усесвіт, спіраль витких сходів вела на другий поверх будинку. Бен і не помітив, як сірник догорів, обпікши йому пальці, і троє друзів знову опинилися в цілковитій темряві. Проте обриси сузір'їв у них під ногами виблискували немовнічний небозвід. «Неймовірно!» – промурмотів Єн. «Чекай, ти ще другого поверху не бачив!» – озвався голос Шері в кількох метрах від нього. Бен запалив новий сірник, і юнаки виявили, що дівчина вже чекала на них поряд зі спіральними сходами – не сказавши слова, Бен з'єном розшили за нею. Витки сходи стриміли в центрі округлої вежі, що, здавалося, вивершувалася ліхтарем подібно до тих, що вони бачили на гравюрах зображенням деяких французьких замків, зведених уздовж луару. Підвівши погляд, молоді люди відчули себе ніби всередині великого калейдоскопа, увіщеного різнокольоровою вітражною розеткою, ніби в соборі яка забарвлювала місячне світління, розкладала його на сотні пасом: блакитних, червоно-гарячих, жовтих, зелених та бурштинових. Зійшовши на другий поверх, вони побачили, як промені, лючись із барабана ліхтаря, утворювали малюнки, мінливі фігури, що повільно плевли по стінах залу, ніби образи примітивного мерехтливого кінематографу. «Погляньте сюди», – сказав Бен, показуючи на широке підвищення – Яке здіймалося на метр над підлогою і утворюва прямокутник площею майже 40 квадратних метрів. Всі наблизились і зрозуміли, що перед ними величезний макет Калькути, відтвореної з такою точністю деталей, що, коли приглядатись близька, створювалось враження польоту над справжнім містом. Вони змогли розпізнати звивини Гуглі, Майдан, Форт Вільяма. Біле місто, храм Калі на півночі Калькутти, чорне місто і навіть базари. Шері, Єн і Бен тривалий час заворожено споглядали надзвичайну мініатюру в захваті від її краси й чарівності. «Ось тут цей дім», – указав Бен. Шері з Єном підійшли ближче і побачили, що в самому центрі чорного міста височить точно відтворений будинок, де вони перебували. Різнокольорове світло з ліхтаря пробігало по вулицях мініатюрного міста, ніби небесні промені, які своїм рухом вихоплювали зі схованок темниці Калькутти. «А що це там, за будинком? – запитала Шері. – Схоже на залізничну колію, – зауваживає. – Вона і є, – підтвердив Бен, проваджаючи очима полотно, доки за металевим мостом, перекинутим через Гуглі, не навіть на кутастий величний образ Джітрес-Гейт. І тоді мовив. Колія веде аж до згорілої станції. І там тупик. А на мосту стоїть потяг, помітила Шері. Бен обійшов макет, щоб роздивитися зблизька це місце і приглядівся уважніше. Поза спиною йому сипнуло морозом. Він опізнав цей потяг. Це його він бачив попередньої ночі, хоча сприйняв за кошмар. Шері тихо підійшла до нього і Бен заважив сльози на її очах. «Оце і є будинок нашого батька, Бене», – прошепотіла дівчина. «Він зфів його, аби він став нашим». Бен обвив Шері руками і притулив до себе. Єн дивився на них із протилежного кінця залу, а тоді відвів погляд. Бен погладив Шері по обличчю і поцілував у чоло. «Відтепер», – сказав він, – «це завжди буде наш дім». І в ту мить маленький, зупинений на мосту потяг засвітив вогнями, а його колеса повільно покотилися по рейках. Поки містер Дерозіо, занурений в гробову мовчанку, зосередив усі свої аналітичні здібності, лисячу хитри старого документознавця на протокола судового процесу, який полковник Лівелін, доклавши всіх зусиль, намагався поховати, сети з Майклом так само запопадливо досліджували дивну течку, що місила плани і численні власноручні нотатки самого Чандри. Сет знайшов її на дні однієї з коробок з деякими особистими речами інженера. Після його зникнення в зв'язку з тим, що їх не затребував ніхто з рідних і жодна установа та беручи до уваги публічність цієї персони, вони мали загубитися в чистилищі архівів музею, бібліотекою якого спільно опікувалися різні наукові навчальні заклади Калькути, зокрема, Інститут інженерії – Одним з найвидатніших і водночас суперечливих членів якого був Чандра Чатерджі. Течка мала не показну оправу, а її зміст відповідав короткій назві, написаній на обкладинці від руки синім чорнилом. Вогняний птах. Сети з Майклом вирішили поки що не розказувати про знахідку, щоб не відволікати бібліотекаря Пузаня від завдання, яке вимагало від всіх його здібностей, і для виконання якого досвід старого бувала архіваріуса був незамінний. З такими думками вони усамітнилися в протилежному кінці зали і мовчки занурились в аналіз документів. Несамовиті малюнки. прошепотів Майкл у захваті від інженера в створенні різних гравюр, що зображали механізми, призначення яких було для нього таємничим і незглибленим. «Зосередьмося на тому, для чого прийшли», – дорікнув йому Сет. «Що там є про вогняного птаха?» «Точні науки – це не моє», – промовив Майкл. «Та побий мене грім, якщо все це не якийсь потужний вогнемет у розрізі». Сет подивився на креслення, нічогісінько не розуміючи. Майкл випередив його запитання. «Оце бак для мастила або якогось палива», – почав він пояснювати накреслене. «До нього під'єднаний механізм подачі. Це просто помпа, як у колодязі». Помпа подає паливо, аби підтримувати горіння цього вогняного кільця. Такий собі пальник. Але ж язики цього полум'я завдовжки лише в кілька сантиметрів, заперечив Сет. Не бачу, з якої частини можна було би підпалювати. Глянь на цю трубку. Сет подивився на малюнок, куди вказував друг. Щось на кшталт рушничної цівки або хобота гармати. Вогонь загорається по периметру жерла гармати. Ну і що? «Подивися на протилежний кінець», – сказав Майкл. «Це бак, бак для кисню. Початкова хімія», – пробурмотів Сет, уже розуміючи. «Уяви собі, що станеться, якщо цей кисень під тиском вилетить по трубі і пройде через вогнене коло», – підказав Майкл. «Вогняна гармата», – зробив висновок Сет. Майкл захлопнув течку, подивився на друга. Що ж за таємницю мав приховувати Чандра, розробляючи оцю іграшку для такого м'ясника, як Лівелін? Це все одно, що подарувати пороховий склад імператору Вінерону. Оце ми й повинні з'ясувати, сказав Сет. І якнайшвидше. Шері, Бен та Єен мовчки стежили за рухом потяга по макету, доки маленький паровоз не зупинився точно перед мініатюрним будинком інженера. Вогні повільно погасли і троє друзів нерухомо чекали, що далі. «Як він рухається, цей потяг?» – запитав Бен. «Звідки же він має живитися? Шери, чи є в цьому будинку якийсь електрогенератор?» «Наскільки я знаю?» – «Ні», – відповіла сестра. «Має бути, – впевнено сказав Єєн. – Ходімо шукати». Бен заперечливо похитав головою. «Мене непокоїть інше», – сказав він. Навіть якщо він є, я не знаю жодного генератора, який би вмикався сам. Та ще й після років простою. А може цей макет працює від якогось іншого механізму? Не дуже впевнено припустила Шері. Мабуть, у домі є хтось іще. І Єн подумки прокляв свою нещасну долю. Я так і знав. Понуро прошепотів він. Чекай! Скрикнув Бен. І Єн зиркнув на друга, що знову вказував на макет. Потяг відновив рух і поїхав у зворотньому напрямку. «Він повертається на станцію», – зауважила Шері. Бен повільно присунувся до протилежного краю макета і став якраз біля того відтинку колії, куди заїжджав потяг. «Що ти хочеш зробити?» – спитав Єн. Приятель не відповів, натомість поволі почав витягувати руку до колії, поки паровоз неухильно наближався. Коли потяг проїхав прямо перед ним, він схопив паровоз і підняв його, відчепивши від вагонів, які поступово почали втрачати швидкість, аж доки зупинились. Бен відійшов від світла ліхтаря і оглянув маленький паровоз. Його крихітні колеса крутилися дедальні повільніше. «У когось досить дивне почуття гумору», – зауважив тоді Бен. «А що таке?» – поцікавилася Шері. «У кабіні три цинові фігурки», – відповів Бен. «І вони настільки схожі на нас, що жодна випадковість виключена». Шері підійшла до Бена і взяла паровозик у руки. Хиткі смужки світла райдугою затанцювали на її обличчі, а її губи складалися в спокійну, рішучу посмішку. «Він знає, що ми тут», – промовила дівчина. «Немає сенсу далі ховатися». «Хто знає?» – запитав Йен. «Джавагал». Відказав Бен. Він чекає, тільки не знаю чого. Сірач і Рошан зупинилися перед примарною конструкцією металевого мосту, що огубилася у тумані, який ліг на гуглі, і привалилися до якогось муру, виснажені після даремних блукань по цілому місту в пошуках слідів Ізобел. Вершечки веж Джиттерсґейт виглядали поміж туману, скидаючись на гребінь дракона, заснулого в марі власного дихання. «Зовсім скоро світанок», – сказав Рошан. «Треба вертатися. Можливо, Ізобел уже кілька годин чекає на нас». «Не думаю», – відказав сірач. Нічна біганина давалася в знаки в голосі хлопця, та вперше за багато років Рошан не почув від нього жодної скарги на його задишку. «Ми вже скрізь шукали», – відказав Рошан. «Що ще ми можемо зробити? Хіба що сходити по допомогу?» «Лишається глянути ще в одному місці». Рошан подивився на зловісну будівлю джиттерс окутану туманом, і зітхнув. «Ізобел хоч би і збожеволіла, а не полізла б туди», – сказав він. «І я теж». «Тоді я сам піду», – відповів Сірадж, знов підводячись. Рошан почув його тяжкий віддих і засмучено опустив повіки. то, владно сказав він, почувши, як кроки Сіраджа почали віддалятися в напрямку мосту. Та коли знову розплющив очі, худенька фігура Сіраджа вже губилась в тумані. Хай йому грець, промурмотів він, звівся на ноги і пішов за другом. Сірадж зупинився наприкінці мосту і задивився на портик джітерс що височив прямо перед ним. Рошан підійшов до приятеля, і вони удвох почали приглядатися. Струмені холодного повітря в'яли з тунелів станції, і змішаний сморід паленого дерева та бруду робився все відчутнішим, Обоє хлопців намагалися хоч би щось розгледіти в пащі мороку, що розкривалась одразу за порогом просторого і високого залу станції. Здалеку дали налога потіння дрібного дощу, що впали в табло. «Схоже на вхід у пекло», – сказав Рошан. «Гайда звідси, поки не пісно». «Це все у тебе в голові», – відповів сірач. «Думай, що все це просто покинути вокзал. Тут усередині нікого немає, тільки ми». «А коли нікого немає, то навіщо туди входити?» – вперся Рошан. «Можеш не входити, якщо не хочеш», – відповів сірач без жодного натяку на докір. «Ага», – різонув Рошан. «А ти сам увійдеш?» «Сам?» «Забудь про це». «Вперед!» І двоє членів чоу-бар рушили вглиб станції, ідучи вздовж рейок, що з мосту виходили на головний перон. Темрява під склепінням була набагато густішою, ніж назовні і серед сирува водянистих плям світла ледве можна було розрізнити обриси предметів. Рошани з сираджем просувалися повільно на відстані заледве медра один від одного, а їхні кроки лунали безперервною літанією поміше потіння подмухів повітря, що зароджувалися десь у глибині тунелів, і там хрипіли відгумоном далекого збуреного моря. «Краще нам сіти на перон», – зауважив Рошан. Потяги вже роками тут не їздять. Яка різниця? А мені є різниця, ясно? Відказав Рошан, який не міг виконути з голови картину потяга, що вилітає з тунелю, розтрощує їх під колесами. Сірач про щось незрозуміле, але за інтонацією схоже на згоду і вже збирався вилізти на перон, коли з тунелів щось виплило в струмені повітря і плавно полетіло до хлопців. Що це таке? – стривожено пробурмотів Рошан. Ніби клаптик паперу, припустив сірач, протяг ганяє всякі сміття, та й усе. Білий листок пурхнув по підлозі їм під ноги, прямо до стіп Рошана. Хлопець і взяв його в руки. Сірач побачив, як обличчя друга спотворилось. «Що там іще?» – запитав він, відчуваючи, що Рошанове тремтіння перекидається і на нього. Друг мовчки простяг йому листок, і сірач одразу впізнав його. Це був малюнок, на якому Майкл зобразив їх усіх на березі того ставка, а Ізобель потім забрала його собі. Сірач повернув малюнок товаришеві, і першові, тоді як вони розпочали пошуки, зважив можливість того, що Ізобель перебуває в справжній небезпеці. "Ізобель!" крикнув Сірач, обернувшись до тунелів. Луна його голосу загубилася в надрах підземелля і кров йому захолола в жилах. Сірач спробував зосередитися і дихати спокійно, що ставало йому дедалі важче. Він почекав, поки відгомін його голосу геть розтане, і, зібравши нерви в кулак, прокричав іще раз. «Ізабел!» звідкись спронулав сильний металевий гуркіт. Рошан ж підскочиво, озирнувся навкруги. Сильний вітер із тунелів ударив її в обличчя, і хлопці відступили на кілька кроків. «Там, усередині, щось є». Промурмотів Сірадж, витягши руку в бік тунелю з незабагненим для його приятеля спокоєм. Рошан зосередив погляд на чорній пащі тунелю і тоді теж зміг це побачити. Далекі вогні потяга наближалися. Він відчув, як рейки вихтять у нього під ногами, і перестрашенно подивився на Сіраджа. Той дивно посміхався. «Рошане, я не можу бігати, як ти», – повільно промовив він. «Ми обоє це знаємо». «Не чекай на мене, йди по допомогу». «Що ти в біса верзеш?» – вигукнув Рошан, насправді чудово розуміючи, на що натякає друг. Вогні потяга увірвалися на станцію, ніби близько в кабурі. «Тікай!» – наказав сірач. «Негайно!» Рошан побачив безодню в очах друга і почув, як блищає гуркіт паровоза. Сірач ствердо кивнув. Ірошан з усіх сил не самовито з місця і побіг по колії до кінця перону, шукаючи, де б вискочити на платформу і не потрапити під потяг. Він біг швидко, як тільки міг, не озираючись, упевнений, що інакше побачить начилок паровоза просто перед носом. 15 метрів, що віддаляли його від краю перону, здавалося, подовшили до 150. І охопленому панікою хлопцю вижалося, ніби колія перед очима теж видовжується, очманіло тікаючи від нього. Кинувшись на землю і покотившись по щебеню, він почув рик потяга, що прогуркотів буквально в кількох сантиметрах від місця, де він упав. Почув пронизливе дитяче виття. Його шкіру протягом десяти секунд зжигало полум'я, а будівлю станції, здавалося, отот -от завалиться на нього. А тоді зненацька запала тиша. Рошан підвівся і нарешті розплющив очі. Станція знову була порожня, а від потяга лишилися тільки дві гаснучі вогняні смуги в здошколії. Хлопець відчув, як йому в серці паніє всередині і побіг до місця, де востаннє бачив сірача. Клянучи своє боягузтво, він заплакав від люті, побачивши, що на вокзалі нікого. Далекий світанок указував йому шлях до виходу. Прелюдія зорі почала несміливо сміливо броніти крізь зачинені вікониці бібліотечного залу індійського музею. Сети з Майклом виснажені, майже непритомні, дрімали, поклавши голови на стіл. Містер Дерозіо глибоко зіткнув і відсунувся на стільці від столу, розтираючи очі. Кілька годин він провів занурений в океан документів, намагаючись відтворити жахливо заплутаний перебіг судового процесу. Його шлунок вимагав уваги до себе, а ще й рішучого мораторію на споживання кави, якщо, мовляв, від нього очікується подальшого і достатньо гідного виконання його функцій. «Гей, сплячі красуні, я здаюся», – загримотів він. Сети з Майклом, здригнувшись, підвели голови і здивовано побачили, що на вулиці розвиднілося раніше, ніж у їхніх головах. «Що вам вдалося знайти, пане?» – запитав Сет, стримуючи позіхання. У нього буркотіло в шлунку, а голова, здавалося, була наповнена кашою з переварених яблук «Ти, хлопці, жартуєш?» – відповів бібліотекар «Здається, ви мені просто голову морочите» «Гійбо, не розумію, пане» – здивувався Майкл Дерозі граційно позіхнув, взяючи печерою своєї пащі І видав звук, що нагадав хлопцям пустощі гипотетрама у річці «Усе дуже просто», – сказав він «Ви прийшли до мене з історією про вбивства і злочини та з цією абсурдною ползадельною про такого собі джавагала. Але ж усе це так і є. У нас є інформація з перших рук». Дерозіо уїдливо посміхнувся. «Здається, вас просто задурнів мають», – відмовив він. «В усій цій купі паперів я не знайшов жодної згадки про цього вашого джавагала, ані букви. Нуль». Сет відчув, ніби шлунок у нього зіщулився і сповзає через штанину на діл. Але ж це неможливо, пане. Джавагал був засуджений, потрапив до в'язниці, але втік із неї через кілька років. Можливо, нам слід знову почати звідси, із втечі. Десь мають бути згадки про неї. Поросячі проникливі очіці Дерозіо скептично глянули на нього. Обличчя бібліотекаря ясно давало зрозуміти, що другої спроби не буде. «Я, хлопці, на вашому місці, – порадив бібліотекар, – повернувся б туди, де ви видобули цю історію, і цього разу б уже домігся, аби мені оповіли її повністю. А що до цього Джавагала, який, згідно з вашим таємничим повідомлювачем, побував у в'язниці, то мені здається, що він заслизький, аби ви чи я могли його вхопити». Дерозіо вдивився в обличчя обох хлопців. Вони були бліді, наче мармур. Тоді пузатий ерудит обдарував їх жалісливою посмішкою. «Мої співчуття», – пробурмотів він. «Ви взяли хибний слід». Трохи згодом Сет і Майкл споглядали світанок, сидячи на сходах головного фасаду індійського музею. Легка мжичка накрила вулиці блискучим плащем, який у світлі висхідного сонця, що вже пробувало тумани на сході, здавався витканим з рідкого золота. Сет глянув на товариша і простяг долоню з монеткою. «Орел? Я піду до Ар'ямі, а ти до в'язниці», – сказав він. Решта – навпаки. Майкл кивнув, не розплющуючи на пів прикритих повік. Сет підкинув монету і бронзовий кружечок, сяйливо помиготівши в повітрі, знову опинився в руці хлопця. Майкл нахилився побачити, що там. «Вітання, Ар'ямі!» – пробурмотів Сет. Після ночі, що здавалося, не хотіла закінчуватися, денне світло нарешті проникло в будинок інженера Чандри. Коли проміння пронизала покров пітьми, що кілька годин огортав юнаків і дівчину, і Яну перше в житті поблагословив сонце Калькутти. Ден позбавив будинок його загрозливої подоби, і Бен і Шері, нарешті розслабившись, теж виглядали втомлено вдячними світлу за таку очікувану яскравість оточення. Їм важко було пригадати останній раз, коли вони спали, хоч насправді це й було зовсім недавно. Від виснажливого ритму останніх подій навалилась сонливість, але ця млявість дозволяла тепер оцінити ситуацію зі спокоєм, на якій вони були нездатні в нічній темряві. «Добре», – промовив Бен. «Що доброго в цьому будинку, так це те, що він надійний. Якби наш знайомий Джавагал міг дістатися сюди, він би це вже зробив. Може, в нашого батька й були диватства, але дів він захистити умів». Пропоную спробувати трохи поспати. З огляду на стан речей, волію спати при світлі дня і бути цілком бадьорим під вечір. Згоден, цілковито й повністю, підтримав Ен. Де ми могли б лягти? У вежах є кілька кімнат, повідомила Шері. Можна вибрати. Пропоную використати суміжні, — зауважив Бен. Згода, — підтримав Ен. І так само не зайвим було б щось поїсти. «Це почекає», – відказав Бен. «Пізніше вийдемо, чогось пошукаємо». «І як це ви можете думати про їжу?» – здивувалася Шері. Бен та Єн стинули плечима. «Звичайна фізіологія», – промовив Бен. «Запитай, в Єна. Це він у нас медик». Як сказала мені колись учителька літератури в одній бомбейській школі, знов заговорила Шері, головна різниця між чоловіком та жінкою в тому, що у чоловіка на першому місці шлунок. А серце на другому, у жінки завжди навпаки. Бен зважив цю теорію і рішуче контрактував. Дослідно цитую нашого улюбленого женоненависника, містера Томаса Картера, холостяка за професією та покликанням. Справжня відмінність у тому, що коли у чоловіків шлунок значно більший за мозок і серце, то у жінок серце таке маленьке, що завжди вискакує через рот. Ієн стежив за змаганням славетних цитат, повний безмежного подиву. Дешева якась філософія, винесла вирок Шері. Дешева філософія, Шері, дорогенька, урочисто проказав Бен. Це єдина філософія, яка чогось варта. Ієн підніс руку на знак перемир'я. На добра ніч парочка, баран та ярочка, сказав він і попрямував до вежі. За 10 хвилин усі троє провалилися в глибокий сон, з якого ніхто не зміг би їх обудити. Втома виявилася сильнішою за страх. Від сходів Індійського музею на вулиці Чоурангі Сет пройшов униз півмилі на південь і на парковій вулиці звернув на схід, у напрямку району Беніапукур, де руїни старої в'язниці форту Керзона височили поблизу шотландського цвинтаря. Занепале шотландське кладовище було облаштовано там, де в даному, вважалося, проходили офіційні границі міста. У ту епоху високий рівень смертності і швидкість, з якою розкладалися трупи, змушували виносити гробовище за межі Калькутти. За іронією долі, шотландці, які протягом десятиліть твердою рукою заправляли всією торговельною діяльністю Калькутти, виявили, що не можуть сплатити за поховання серед могил своїх сусідів по острову, англійці, і були змушені обладнати власний цвинтар. Багаті її Калькутти відмовлялися ділитися своїми землями з біднішими навіть після смерті. Підійшовши до залишків в'язниці форту Керзана, Сет зрозумів, чому на цьому румовищі досі не сталося обвалу з численними жертвами звичайної місті події. Біднота тут просто не селилась». Конструкція будівлі, здавалося, звисала на невидимій мотустію, от-от могла обрушитись на юрму за найменшої спроби порушити рівновагу. Пожежа з тюрму ніби йшлося про картонний макет, відкривши провалля із з неймовірною люттю погриши балки та підпірні бруси. Крізь пройми вікон віднілись обуглені стелі, немов хворі ясно старої тварини. Сет підійшов до входу, питаючись подумки – як же він зможе з'ясувати щонебудь поміж цього нагромадження колод та опаленої цегли? Поза всяким сумнівом, тут не лишилось інших ознак минулого, ніж металеве пруття та камери, що в останні дні свого існування перетворились на смертоносні печі, з яких не втекти. «У гості прийшов хлопче», – прошамкав настріснутий голос у нього за спиною. Сет перелякано обернувся і зрозумів, що почуті слова пролунали з вуст обірваного стариганя, ноги руки якого були всіяні обширними роз'ятреними гнійниками. Його темні очі неспокійно світилися з-під шару бруду, що вкривав лице, оторочене сивою ріденькою бородою, обчикриженою, напевно, ножем. «Це і є в'язниця форту Керзона, пане?» – запитав Сет. Очі же брака округлилися від нечуваного звертання, яким пошанував його хлопець, і на його зсохлих губах з'явилася беззуба усмішка. Це те, що від неї лишилося, відповів чоловік. Шукаєш собі притулку, синку, шукаю інформації, відказав Сет, стараючись люб'язно й шанобливо усміхнутися у відповідь. Це світ невігласів, ніхто не шукає інформації, за винятком тебе. І про що ж ти хочеш дізнатися, хлопче? «Ви знаєте це місце?» – запитав Сет. «Я в цьому місці мешкаю», – відповів Жебрак. «Колись воно було моєю тюрмою. Тепер це мій дім. Проведіння було великодушним до мене. Ви були ув'язнені у форті Кезона? спитав Сет, не в силах приховати подиву. «Був час, коли я накоїв великих помилок і мав заплатити за них». Замість відповіді мовив Жебрак. «І скільки ж ви просиділи в цій в'язниці?» – запитав Сет. – До самого кінця. І були тут у ніч пожежі? Жебрак розсунув лахи, що прикривали його тіло, і хлопець із жахом побачив багряний шрам від величезного опику від грудей до шиї. – Тоді ви, мабуть, зумієте допомогти мені? – попросив Сет. – Двоє моїх друзів у небезпеці. – Чи ви були знайомі з арештантом на ім'я Джавагал? Жебрак заплющив очі й заперечливо хитнув головою. «Ми тут ніколи не називали один одного нашими справжніми іменами, хлопче», – пояснив він. «Ім'я, як і свобода, були тим, що всі ми, увійшовши, лишили за воротами, але вірили, що коли триматимемо його подалі від жахіття цього місця, колись хто з нам зможемо повернути його собі, якщо вийдемо звідси чистим і вільним від ганебних спогадів». Звичайно, такого не сталося. «Чоловік, якого я маю на увазі, був засуджений за вбивство», – додав Сет. «Він був молодий. Саме він спричинив пожежу, що зруйнувала в'язницю, і зміг утекти». Жебрак подивився на нього здивований весело водночас. «Спричинив пожежу!» – вигукнув він недовірливо. Пожежа почалася в котлах. Вибухнув мастильний клапан. «Я якраз був не в камері, а на примусових роботах. Це й рятувало». «Ця людина влаштувала пожежу», – наполягав Сет. «А тепер збирається вбити моїх друзів». Жебрак скептично мотнув головою, а тоді ніби погрожуючись кивнув. «Можливо, хлопче, та яке це тепер має значення? У кожному разі я б не переймався. Цей чоловік, Джавагал, вже мало що міг би їм зробити». Сет наморщив чоло і спанделично запитав. «Чому ви так вважаєте, пане?» Жебрак засміявся. «Синку, у ніч пожежі я був молодший навіть за тебе, наймолодший у в'язниці», – пояснив він. Цьому чоловіком, яким би він не був, має тепер бути більше ста років». Сет підніс руки до скронь, повністю розгублений. «Хвилиночку», – сказав він, – «хіба в'язниця горіла не в 1916 році?» «У 1916-му?» – знов засміявся жебрак. Хлопче, чи ти з неба впав? Форт Керзона згорів на світанку 26 квітня 1857 року, рівно 75 років тому. Сети з розрямленим ротом дивився на жебрака, який своєю чергою поглядав на його обличчя з цікавістю та певним спідчуттям до ошелешення, яке з усього судячи охопило юнака. «Як тебе звати, синку?» – запитав чоловік. «Сет, пане!» – відповів хлопець геть сполотнілий. «Шкода, що не зміг тобі допомогти, Сете!» «Таки ж допомогли!» – заперечив хлопець. «А чи можу я щось зробити для вас?» Жебракові очі зблиснули на сонці, а на його губах з'явилася гірка посмішка. «Чи ти можеш повернути час назад, Сете?» – запитав жебрак, дивлячись на своїй долоні. Сет повільно похитав головою. «Тоді ти не зможеш мені допомогти!» Повертайся до своїх друзів, Сете, але ніколи не забувай про мене. Не забуду, пане. Жебрак востаннє посміхнувся і, скинувши руку на знак прощання, розвернувся і пішов у глибру руїн з в'язниці. Сет простежив, як він зникає на а тоді рушив у зворотний шлях під пекучим ранковим сонцем. Від небокраю, зливаючись, сунула пелена чорних хмар, неначе пляма крові, повільно розпливалася по водоймі. Майкл зупинився на початку вулиці, що вела до будинку Ар'ямі Бос, і приголомшено прикипів очима до димучих решток того, що було домівкою старої дами. Скупчившись у дворі, мешканці кварталу мовчки спостерігали за поліцейськими, що розгрібали згарищею і опитували сусідів. Хлопець підбіг і проштовхався крізь оточення спантиличених сусідів і просто цікавих. Офіцер поліції перепинив його. «Пробач, хлопче, сюди не можна». Твердо промовив він. Майкл зазирнув через його плечі й побачив двох його колег, що підіймали з землі балку, з якої досі сипали сіскри. «А що із жінкою, яка тут мешкає?» – запитав Майкл. Поліцейський змірив його поглядом, в якому змішалися підозра і роздратування. «Ти її знаєш?» «Це бабця моїх друзів», – відповів Майкл. «Де вона? Загинула?» Офіцер подивився на нього кілька секунд з тим же виразом обличчя й нарешті заперечливо похитав Промовив тоді. Один із сусідів каже, ніби бачив, що невдовзі по тому, як полум'я охопило дах, хтось біг уздовж вулиці, а тепер шуруй звідси. Я вже й так сказав тобі більше, ніж треба. Дякую, пане, відповів Майкл, протискаючись крізь юрму, застигло в очікуванні можливих моторошних знахідок. Вибравшись знати у повітріщах та сусідів, Майкл окинув поглядом сусіднього оселі, шукаючи натяків, де могла знайти притулок стара жінка, що знала таємницю, яку вони із сетом щойно почали розкривати. Обидва кінці вулиці губилися в плотові.